Arra adnánk a fejünket, hogy megbeszéljünk néhány témát a férfi-nő relációban, a feminizmus, meg a családon belüli erőszak kapcsán. Jó, ki tudja mi az a Gender Studies? Emelje fel a kezét! Na, így van, a nemi szerepek kutatása. A Gender Studies egyébként nem áll meg annál, hogy férfi-nő viszonylatba szemléli a történelmet és a kultúrát, hanem mint jellegzetesen új balos irányzat, általában a mindenkori kisebbségek szempontjából ö, próbálja a történelmet átértelmezni, illetve olyan új érdekes szempontokat hoz be, amire eddig nem is gondoltunk volna, hiszen úgy gondoltuk volna eddig, amit a történelemben megtanultunk, hogy a... Uh, írástudók és az értelmiségiek uh, írják a történelmet. Ám, de a történelmet nem csak ők élték át, hanem olyanok is, akiknek nem volt, írásbeliségük. Így például a gender szempontból a Balkán történelmét szemlélhetjük mondjuk a Román anyanyelvű szerbiai cigány nők szempontjából is, és akkor egy egészen másfajta alternatív történelmet kapunk, és tulajdonképpen alternatív történelmeknek az egymás mellettisége az igazi történelem, és nem csak az, amit mi a himsovinista nagy narratívák utána történelmi könyvekből megtanulunk. <tos> Igen, nem csak a történelm... A tudományról azért szűkítettem, a gender studies, mert azt ismerem legjobban, de természetesen a biológiának és a természettudományoknak is van egy feminista kritikája, hogy a gender studiesról tudni kell, hogy ez a feministáknak a társadalom tudománya, tudományai, ugye, mert többen számban mondják, és, és hát ő, ők magát, a természettudományokat is egy... egy Ilyen macsó, a szexista felfogáson alak, alapuló, elnyomó uh, tudománynak uh, tartják, mint hogy maga a megismerő tudat az, ami, mint egy falloszként behatol a természetanya ölőbe. Á, ez akkor a fasság! Szalottátok! Ez annyira, ez, ez elbazott durva! Azt mondja, hogy a tudomány az férfi, férfias nekik, mert a Természet az a nő, a természet anya, és a tudomány, mint egy fasz, megbossza Mert belehatol, érted? Ezt kitalálta egy nő. Bocsánat, de Francis Bacon ugye, elmondta, aki a királynak volt a boszorkányokat kinozta meg, és csigára vonta, és a modern tudománynak a, a filozófiája tőled, és elmondta, hogy úgy kell a tudományból kiszedni a titkait, ahogyan a csigára vont nőkből. Tehát ennek azért van valami alapja véletlenül. Na jó, de azért ne hagyjuk már, hogy Francis Bacon, aki egy szadista állat volt, de figyeljálja... Nem, Francis Bacon számukra, egy ez... kiváló gondolkodó volt. Ja jó, lehetséges, lehetséges, de van. lehetséges... Sőt, vannak... egyesek szerint Shakespeare ő maga volt. Lehetséges, hogy te de, de az is igaz, hogy az is tudomány, amikor úgy figyeled meg a virágot, hogy nem szétfeszítette a szírmait, hanem hagyott, hogy kinyíljon, és akkor úgy vizsgálod, tudod, ez... E azért ez sem lebecsülendő. Tehát ott van például az etológia tudománya, amelyik nem úgy vizsgálja az élőt, mondjuk, vagy a... Vagy a, vagy a mondjuk... Antropológia. Az an igen, igen, igen, igen hogy, hogy, hogy szétboncolja, hanem hogy megfigyeli, hogy hogyan él, hogyan működik. Azt gondolom, hogy, hogy attól még mit tudom én... Számtalan olyan természettudós létezik, aki nem erőszakolta meg a természetet ahhoz, hogy megfigyelje azt. Orrán, hanem... Itt van például Conrad Lorenz, is. az a... Az... Lorenz, bocsánat, politikailag nem korrekt, Amerikában nem adják ki a műveit, <gül> és tilos ráhivatkozni Conrad Lorenzre. Azért, mert a harmadik birodalom alatt dolgozott, ő írt a modern, a modern ember hét halálos bűnét. halálos, halálos, bűnet, halálos És Conrad Lorenzet náciként tartják számon. Heidegger. Az egyik művét ugyanis azt hiszem, hogy a, nem tudom, a Führernek ajánlotta, vagy valami ilyesmi. Az, az, hát az más. Ott volt egy Hanna Arendt, Eidegert tanítványa, aki valamennyire tisztára most a mesterét. De minden esetre Konrad Lorenz, hát az meg tényleg náci volt, Konrad Lorenz nem volt náci. Ennek ellenére Konrad lorenz egy valamire való, politikailag korrekt gondolkodó az Egyesült Államokban nem is szabad, hogy ismerje. Visszatérve a problematikára, Erik From, a zen buddhizmus és pszichoanalízis című könyvébe idéz egy Tennyson verset, ahol Tenizon azt írja, hogy letépett egy virágot, és ezzel szembeállítja a keleti szellemet, főleg a zent, a zen a költészetének a világát, így aztán kurva jó beszélnem, mikor egyfajtában mondja a fülembe, hogy mi a faszomat mondja. Tehát, hogy izé, a zen haikuknak a világától, ahol a virágot azt megszemlélik, tehát erről volt ugye a zenben megszemlélik a virágot, a nyugati ember leszakítja. Na de visszatérve a feminista tudományosságra, én jártam annak idején fél évet az egyetemen kíváncsiságból ilyen gender akármire, és konkrétan az volt, a, elvittem egy biológus barátomat, és azt mondja, hogy ezt a sok fasságot, amit itt összehordanak, tehát mit tudom, én hivatkoznak a különböző majomcsoportoknak a viselkedésére, de kiderül, hogy nem ismerik a biológiát, és nem ismerik az etológiát, hanem mint minden ártudománynál úgy van, hogy hát honnan tudja ezt az előadó? Feminista irodalomból. Tehát nem néz utána az eredetinek, a feminista irodalomban néz utána, és abból idézi. Egyébként... Egyébként olyan, olyan nagyon, nagyon érdekes gondolatkísérleteket vetett föl a, a Gender Studies, például amikor nyelvet vizsgálták. Ez kicsit összefüggésben van a politikai korrektségnek ezekkel a nyelvi tabuival, mert, mert írtak olyan tudománykritikai műveket, hogy már maga az a leírás, ahogy a, a nyugati természetesen férfi, vagy ha véletlenül nő, akkor szellemét tekintve az is férfi, mert a a himsaviziszt a macsó kultúrának a termékéről van szó, még hogyha a szex az nő, a gender akkor is férfértitek, tehát megkülönböztetendő a, a, a társadalmi kulturális nemet a tényleges biológiai nemtől. Tehát amikor a természettudós leír ilyeneket, hogy mondjuk mit tudom, az oroszlán megtámadja és széttépi meg minden, ebben is tulajdonképpen egy macsó világkép tükröződik, hogy az ember az állatokat leírja. És euh, nagyon érdekes, hogy euh, az, tulajdonképpen a feminizmus önmagában szerintem nem is nagyon euh, taglalható. Ez része a kulturális baloldaliságnak. A kulturális baloldaliság az, az, az nagyon sok mindent jelent. De csak a baloldaliságot nem. <höhem> hát hát csak ő... a, baloldaliságon kívül kurva sok mindent jelent egyébként. Annyiba, hát tulajdonképpen a kapitalizmust nem kérdőjelezi meg, helyette ilyen különböző inkriminált társadalmi csoportoknak a egyenjogúsítására helyezik ki a hangsúlyt, tehát mit tudom én, a cég az oké, okay, ahogy működik, de a cégben legyen kvóta. Tehát mit tudom én, a, a kapitalist a cég élén a tíz geci férfi helyett álljon 5 geci férfi és öt geci nő. Tehát az, igen, tehát egy ilyen ortodox balos szempontból végül is ez egy ilyen preventív ellenforradalmi irányzatként is felfogható, mert hogy, mert hogy végül is eltereli a, a tőke munka antagonisztikus ellentétéről a súlypontot, vagy a figyelmet egy ilyen mellékes szál irányába, hogy mit tudom én, az igazgató tanácsban hányan jönnek és akkor legyen kvóta. Egyébként most ez az egész kvótázás, ez a magyar politikai életnek is az egyik témája, és én mondjuk nagy szívfájdalommal vettem tudomásul, hogy kedves pártunk az LMP is felkarolta ezt a témát, vagy legalábbis az lmp belül vannak ilyen, beményista csoportosulások, amelyek a nőknek a számát tehát preferálják azt, hogy x számú nő üljön a parlamentbe, x számú nő legyen a politikába, és ugye közben meg nyugatról, vagy Európából kapjuk ezeket a híradásokat, hogy, hogy ha jól tudom, már el is fogadtak egy olyan törvényjavaslatot, hogy bizonyos cégeknél is lesz nőik vóta, tehát egy gazdasági döntőtestületbe is x számú nőnek kell helyet foglalnia. Folytasd, kérlek. Olytas, kérlek, gyalázz még a nőket. Nem gyaláztam a nőket, nem gyaláztam a nőket, so, én csak egy, egy ilyen helyzet... Egy ilyen, de mentegetőzök igen, mert nem szeretném a följelentenének, mit tudom, ilyen politikailag nem korrekt beszédmódért. Lényeg az, hogy, hogy most már az Európai parlament is elfogadtak állítólag egy ilyen indítványt, vagy törvényjavaslatot, mi szerint a gazdasági döntéshozó testületekbe is női kvóta. Két, tulajdonképpen a két probléma merül föl ezzel az egész kvóta kérdéssel. Erről egyébként érdemes lenne beszélni. Hogyha van nemi alapú kvóta, akkor tulajdonképpen miért nincs korosztály szerinti kvóta, miért nincs felekezeti alapú kvóta, miért nincs... Mit tudom, ez nagyon sokféle izé, kvóta lehet, tehát mi, miért pont a nő férfi az a töréspont, miért nem az öreg fiatal, vagy miért nem a, mit tudom én, ilyen vallású, vagy olyan vallású, vagy szociális alapú kvóta, tehát ez is lehetne, az még egyébként inkább baloldali, baloldali gondolat lehetne. A másik probléma az pedig az, amit az előbb elmondtam, mi szerint, tulajdonképpen a kvóta az, egy, az, egy, az, az, az a lényegi problémákról és az ellentétekről elterülje a figyelmet egy más irányba. Szerintem Na, borzalmas, dolog. borzalmas dolog ez a kvóta. Szerintem a kvóta, mint fogalom, alapvetően megalázó. Meg a, szerintem ez egy, egy... Én nem értem, hogy nők hogyan küzdhetnek a kvótáért. Hogyan küzdhetnek nők azért, hogy nekik kevesebbet kelljen teljesíteni. Tehát mondjuk egy munkahelyre, vagy a parlamentbe, vagy, a, vagy egy felsőoktatási intézménybe úgy juthassanak be, hogy az ő pont határuk had legyen csak 108, a férfiaknak meg kelljen teljesíteni 113-at. Ha én, mint nő, azért küzdenék, és hogy belemernék állni ebbe a véleménybe, hogy én nem akarok 113 pontot teljesíteni, annyit teljesítsenek a férfiak, mert nekik nem mókus méretű az agyuk. nekem a pofámról leszakadna a bőr. És nők küzdenek ezért. Nők, nők, Valamint Parakovács Imre. Csomó férfi feminista van. Jó, van még három, na! De most... Nem, az egész SZDSZ. Jó, de szégyen, most e, ilyenkor az ember az letagadja, érted? Próbálja szebbíteni, na. Érted? Tehát, hogy, hogy én, én egyébként vitatkoztam a női kvótáról Parakovács Imrével. Parakovács Imre lenácizott. Aha. Lenácizott. nácizott. nácizott Tehát nem az volt, hogy FASISZTOID Érted? De én nincsenek fokozatok, érted? Tehát ez olyan, hogy van a náci, meg a feminista. És a nem feminista, aki még vitatkozik is a feminista, nem szégyelli, hogy nem feminista, tehát egy ahelyett, hogy magába szállna, és vitatkozik a feministákkal mondjuk a női kvótáról, az náci. És úgy, úgy tisztelt meg, azzal a jelzővel tisztelt meg engem, hogy a Puzsér az egy nagyon különleges náció, olyan náci, aki nem antiszemita. Na, szóval arról van szó, hogy én soha nem kérnék magam, magamra kvótát. Teljesen mindegy, hogy milyen kvótát. Én nem kérnék. Tehát így leszakadna a pofám, hogyha így be, bárhol így bejelentkezném, és azt mondanám, hogy én hátrányos helyzetű vagyok a nemem, a, a nem tudom én, az Isten tudja, a testmagasságom, a szemem színem miatt. Szerintem szörnyű. És egyébként nem létezik olyan, lehet, hogy azt mondták nektek, hogy létezik, nem létezik olyan, hogy pozitív diszkrimináció. A pozitív diszkrimináció az egy hazugság. Minden diszkrimináció negatív diszkrimináció és egyben pozitív diszkrimináció. Például a numerus clausus, arról, arról, arról, arról úgy tudjuk, hogy az egy negatív diszkrimináció. De ha ma a cigányokat mondjuk könnyebben veszik fel egy felsőoktatás intézménybe, az egy pozitív diszkrimináció. De a, mi van a nem cigányokkal? akiknek magasabb, hát mit tudom 8 ponttal többet kell teljesíteni, mint a cigányoknak. Ők, ővelük szemben ez nem negatív diszkrimináció vajon? És a, és mi, a, mi, mi volt a helyzet annak idején a keresztény nem tudom én, középosztályjal? Az ő, az ő számára ez nem volt pozitív diszkrimináció? Hogy a zsidóknak a számarányát korlátozta a numerus clausus a intézményekben? Hát igazából arról van szó, ennél szebben soha nem mutatkozik meg az, hogy a győztesek írják a történelmet. Tehát ennél szebben soha. Tehát, hogy mindig aki hozza, az nevezi el a diszkriminációt. Tehát aki diszkriminál, ő nevezi el a diszkriminációt. És ő, személy szerint, ő szeretné a keresztényeket pozitív módon diszkriminálni. Akkor ő ezt egy pozitív diszkrimináció. Na most hozzá a... hozzámondanám, hogy annak idén, amikor bevezették 1920 vagy 21-ben, 21 talán, a numerus clausus. Akkor az indoklás mint később egyébként az első zsidó törvényeknél az volt, hogy a hátrányos helyzetben lévő ö, keresztény ö, fiataloknak a védelme. Egyébként teljesen úgy jelent meg. Arról van az, de ugye... hogy ők nem tudnak, tehát hátrányjal indulnak a versenybe. Egyébként ez volt az egyik fő ideológiája annak idején a zsidó törvényeknek is. Tehát, hogy a keresztény ember hátránnyal indul a gazdasági versenybe, hátrányjal indul a a, a kultúrában, stb. stb. elképesztő kurva nagy fasiszta szakirodalma van az egésznek, és végig ez volt, hogy igazából csak, ö, hogy is mondják ezt, forba hozni a izét, forba hozni a zsidókkal szembe, akik gazdagabbak, okosak, élelmesebbek, stb. a izét, a magyar lakosságot, sőt, volt egy szociális vonzata is egyébként később a zsidó törvényeknek, ami aztán meghűítette csomó ilyen szegény parasztok, meg izé, is. Na most a női kvóta, az körülbelül ugyanez. A női kvóta, az körülbelül ugyanez. Az az állítás, hogy a nő az hátrányosabb helyzetből indul. Ami egyébként ráadásul, hogy mondjam, a fejlődés során, pszichológiailag megállapítható, hogy a lányok korábban érnek, a lányok rövidták futók. Ami az értelmi fejlődést illeti. A, fi, a fiúk, inkább mondom úgy, hogy férfiak, azok meg hosszabb távfutók, mondjuk úgy, hogy középtávfutók. Ez azt jelenti, hogy gondolom megfigyeltétek, hogy az általános iskolában a lányok sokkal jobb tanulók, mint a fiúk. A középiskolában is jobb tanulók a lányok, mint a fiúk, de a fiúk már zárkóznak. De a lányok még mindig jobb tanulók. Egyszerűen csak meg kell nézni az érdemjegyeket. De ez mindenhol így van. Ez pszichológia. És az egyetemen... Az egyetem első, é, első néhány évében érik be a fiúk a lányokat, és az egyetem vége felé hajrázzák le őket. És amikor mondjuk az egyetemről kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor mondjuk, mondhatjuk azt, hogy már ö, a, a fiúk jobban teljesítenek. Ö, ez szín, mondom, ez pszichológia, és, és nincs benne semmi genderizmus, vagy előítélet, vagy micsoda. Tehát, hogy ez egyszerűen csak... Ez egyszerűen csak Leíró pszichológia. Na most, ö, ö, ezen az alapon, hogyha ezt teszük alapul, a nőknek, a férfiak, azok kérhetnének magukra külön kvótát az egyetemi felvételikre, mert a gimnáziumnak az éveiben a lányok pszichológiai okokból előnyt élveznek, jobban teljesítenek. Tehát, ők sokkal könnyebben jutnak pontokhoz, és a felvételin is félhetően sokkal jobban fognak teljesíteni. Miért nincsen férfi kvóta az egyetemi felvételeknél? Pszichológiai tényekre alapozva. Miért nincs? Megmondjam, hogy miért? Mert a pofám szakadt volna le, akár 6 éves, akár 12 éves, akár 10, 18 éves koromban, akár 25 éves koromban, ha azt mondtam volna, hogy nekem hat kell ilyen csak... 60 métert futni a másiknak százat, és ugyanúgy mérjük az időt. De ki az, aki, de ki az, aki kér magára kvótát? Tehát szeretném látni azt a nőt, és ők öntudatosak. Ők büszkék. És öntudatosan azt mondja, hogy én nem akarok 113-on, csak 108 pontot teljesíteni. Nekem az el... A férfiaknak kell ilyen többet. Miféle öntudat ez? Milyen feminista az ilyen? De én komolyan nem értem. És ők magyarázzák, hogy női kvóta, hogy a női kvóta. S kurvára nem értem. Kurva megalázó. A másik, sztori, szintén ide tartozik. Annak idején, amikor a rádióműsort vezettem a 88.1-es frekvencián, fölhívtuk telefonon a stoppférfierőszak.hu forró drótját. Ez a nevük. Meg lehet keresni a hollapjukat. El akartam hívni ide egy feministát közülük, de egy férfi szólt bele az üzenetrögzítőbe, és azt mondta, hogy júni, június, nem tudom én, 22-ig ez a szám nem üzemel. És itt nem is hagyhatok üzenetet. Most elképzelem azt a szerencsétlen nőt, akit ütlegel a pasia, és június 22-ig még ki kell húzni. Hát addig nem szabad elpatkolni. Mert... mert Várját, ez, a, ez a stop férfi erőszak.hu az azt várját, jel, stop, a stopp, fér... hogy hát most június negyedikén azt mondom, hogy stopp, és így 22-ére így megáll a Stopp férfi, stop férfi Robi, erőszak. te most a férfi erőszak fogalmára akarsz rátérni? Lassan majd arra Várjál, akkor még a kvótához mondanék. Olvastam egy, hát nem olyan régi, azt hiszem 2010-es cikket a HVG-be, és utána néztem. Azt mondja, hogy jelentősen nőtt a női hajléktalanoknak a számaránya. Elérte a 21-2%-ot. Mert, mert régen 10% alatt volt. Sokkal több most a férfi. Ez baz meg, milyen már! De miért vajon miért felhábor... több a férfiak? Hajlékt... Már milyen felháborító, követelem baz meg a női kvótát a hajléktalanoknál, hát baz meg izé. A hajléktalanoknál undorító macsó uralom van, baz meg, és izé, hát a, a, a férfi dominancia, szexizmus. Legyen 50-50 a hajléktalanoknál a nők és a férfiaknak a szám Teljesen eh? jogos, teljesen indokolt. Dominálják a köztereket. De érdekes módon a felső oktatás... Igen, ahogy a Vida mondta, dominálják a köztereket, bazd meg. A csövesek. <gül> a csöves férfiak. A csöves férfiak. Négy a nőkre, ne, ne mondja ezt, Arra bazd ne, Ők, az ők elszenvedik a férfi dominanciát a csövekben. <gül> Na most... De, de, de vajon miért kerülnek a férfiak tömegesen utcára? És miért nem a nők? Mert megverték voltan mondan... a feleségüket. És távoltartási végzést tattak. És távoltartási végzést, végzést és, és, és egyedül az aluljáró van távol. Annál távolabb nincs Bár semmi. az se. Bárassi csinálják távol. Ja, ja, ja. És van még egy kellemetlen tény. A nem tudom, mond e ez a név valakinek valamit, hogy Szegvári Katalin. Ő egy ilyen újságíró nő volt még a rendszerben, és, és nem tudom, hogy ügynök volt-e vagy nem, ez most nem tartozik ide. Lényeg az, hogy volt egy Bíró Dávid nevű szociológus csávó a 80-as évek elején, aki írt egy tanulmányt arról, hogy a nők, vagyis hogy a férfiak korában halnak. És a Szegvári Katalin meghívta őt a műsorában akkor, és szana szét Szivatta az agyát a szerencsétlené. Hát egy ilyen, ilyen belvárosi nagyon zsidó gyereket kell elképzelni. Hát a, a Szegvár úgy lemosta, mint a szart. De nem érvekkel, hanem ilyen puzéros bizével Stílus. Jó van, na, hát most. Érte. Hát itt vagyok, lent, bazd meg. Hát itt van, Na, és lemosta, még a Gálvölgyi csinált még egy paródiát is róla, hogy a bíró Dávid oda van, sose felejtem, mert oda van kötözve egy székhez, föl van a szája, és akkor a Szegvári, amit a az, játszott a, a Gálvölgyi, azt kérde, na erre felejjen, hát akkor erre feleljen. azt írja, hogy te felejjen már. És a csávó, öv, És akkor így, így zajlott. Ez, ez a csávó ugyanis arról írt, hogy a férfiak előbb halnak. Mondom ezt a, ezt a tényt, a, ugye hát azért az özvegy ember ritkább volt a régi falvakban is, mint az özvegyasszony. Mondom ezt ilyen feminista ismerőseimnek, azt mondják erre. Hát ez biológiai dolog. Tehát mondom, ti, mint kulturális balosok nem gyűlölitek a biologizmust? Mert egyébként azt tudni kell, hogy a kulturális baloldalnál, így a feminizmusnál is, a biológia szópuszta megemlítése már nácizmus. Tehát, hogyha valaki hivatkozik ilyenek, hogy, hogy biológiai adottság, az már maga a, az ördög. Hát olyankor, amikor az ember azt mondja, hát figyeljetek azért, ez az egész így, mit a férfi, nőse, biológia, fasiszta vagy, náci vagy, izé vagy, minden vagy. Hogy lehet valaki eleve biológus, mondta például egy ilyen tanárnia elte ttk biológusnak lenni, hát az borzalmas. És akkor, és akkor, ugye, tehát van egy ilyen nagyon erős biofóbia, a, a, az ilyen baloldali, meg ilyen szélsőséges, liberális társadalomtudományokban. Erről Magyarországon egyébként vannak, voltak ilyen nagy viták még pár évvel ezelőtt. Szegény Csányi Vilmos etológus professzort például meghívták az rtl és szét szették szét baszták. De nem, nem úgy, mert az öreg válaszolt meg minden, de neki támadta György Péter, neki támadt egy csomó minden, mindenféle ilyen femi, feminista, a... a... Tehát ö, annak ide a is, meg még a szociológiai szemlébe is, meg stb. stb. stb. Tehát a biológusokat ezek nagyon utálják. Most ezt tudni kell, ugye ez a háttérinformáció. Na most nekem... Várjál, várjál! Várj, várj. Nekem most ezért volt kurva érdekes, hogy utálják a biológusokat, mert a hím mindig biológiai érvekre, meg emberi természet, meg mit tudom én, még ilyenekre hivatkoznak. Bebezzeg, amikor azt a tényt mondom, hogy de a férfiak előbb halnak, erre azt mondja a feminista, az biológiai. Ja, akkor lehet rögtön biológia? Most akkor biologizálunk, amikor nekünk jó a válasz? És akkor meg utáljuk, és nácizzuk és a biológusokat? A hát, hogy én... Fallokra te vagy kész. Fa Fam vagyok. Na, hát az a kész. reakcióban. Fam, te mindig provokálsz. Hát ennyi volt a reakció, hát semmi. Hát az nekem jó. Semmi. E, egyébként, a férfiak előbb halnak, de a nők előbb mennek nyugdíjba. Hát ez hogy a fazba van? Hát ebben mi a logika? Az a lényeg, hogy aki tovább marad nyugdíjba, az menjen előbb? Vagy hogy? Na Tehát, jó, hogy a, ha a férfi úgyis előbb meghalt, hát dolgozzon már tovább. Logikus, nem? Ebben mi a logika? Valaki, valaki, valaki, feminista vagy fallokrata, valaki, valaki mondja. Kurva kíváncsi vagyok. Ebben mi a logika? Miért megy a nő előbb nyugdíjba, ha a férfi előbb hal? Mert a nő kétszeresen kizsákmányolt. Otthon a férj által, a társadalom által, a gyár által, az iskola által, tehát ő mindenki által, ezért mér, mér mi van a Miért van az, hogy a gyermekelhelyezési perekben a nőnek, annak minimum alkoholistának kell lenni ahhoz, hogy a gyereket ne automatikusan ő kapja? Vagy vernie kell a gyereket? Hát az a jó, hogy jó, skizofrén. Egy, egy, egy csomó eset, egyébként. Tehát egy csomó eset teszi a nőt annyira alkalmatlanná, hogy akár a férfi is megkaphatja a gyereket. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy egy csomó, skizofrén, alkoholista és bántalmazó nő alkalmatlan annyira, mint egy egészséges férfi. A jog szerint. Szóval... Ö, Mert nagyon... a nő alkalmasabb a gyereknevelésre, mint a... Egyiség, egy... És miért? Biológia. Biológiailag. Biológia. Megint itt a fasisztakult szó. És hát euh, itt van például ez a videó, amit most euh, megkísérlek, megkísérlek előadni. Szóval nem a nőkkel van baj, hanem a kettős mércével. Pontosan nem, hát nem a, nők, nem a nőkkel van baj. Nézzétek meg ezt a videót. Uh. <tills> <tills> Come, get, your you you this, you get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you I'm not talking to Get your hand off me. Who was there? Get your hand no, off no, me. Who was there? Tell me who was there. People, people are looking at me. People are looking at us. Get your hand off me. Stop my... People are... Perfectly okay. fine. That, I'm Grant. Thanks. Okay. Because someone will call the police if you carry on okay. doing it to someone. Okay. If if I don't, someone else will. Okay. Okay. Perfectly okay. fine. You don't have to put up with that. Honey. Okay. You won't. Thank you. I'm fine. Well, well, this a definitely right. Yeah. Yeah, I yeah. am. Yeah. Yeah. Yeah. I'm Grant. Thanks. Yeah. Listen to stop, stop. Just, you're crazy. Manic. I've been talking at you for the last 10 minutes yeah, and you haven't listened. listened, you haven't gotten into fucking what I've been saying you to you, you know, know. you're fucking not even listening to me, that's what, why do I push you like that, because you won't fucking respond to me, any, you won't listen to me, you think you're fucking I all manly, I, I was, no you can't be, no you can't be, don't try and fucking walk away, stop, listen to me when I'm talking, stop. don't try and fucking walk away from me, stop it, what the fucking bullshit? Na ez egy ilyen remek kis pár volt, aki eljátszott egy szituációt két oldalról, és csináltak egy kis kísérletet. Hollandiában, vagy Dániába? Ez Hollandiában volt. Angolul van, úgyhogy szerintem... Szerintem hogy tetszett a videó? Szerintem ez a videó brilliáns. És tudjátok, hogy miért? Mert én leszarom, hogy a férfi erőszakoskodik a nővel, vagy a nő a férfival, mert én a gyengék pártján állok, és nem a nőkén. És akik ezt a videót csinálták, azok nagyon keményen szembe mennek azzal a korszellemmel, mely szerint a családon belüli erőszak az férfi erőszakot jelent. Akkor most idézzük fel. Azt a, azt amit az imént, ami ez az imént hozzáláttam. láttam, hogy is volt az amikor a a Stop férfjerű a munkatársát felhívtam telefonon a a Csélsőköz rádió műsorból körülbelül 6 évvel ezelőtt. És a rá, a rádióból hívtam és kérdeztem, hogy hogy Engem bántalmaz a csajom, és hogy segítenének-e? És az volt a válasz, hogy nem. Nem segítenek. És kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy ők nőknek segítenek. Ez a stoppférfierőszak.hu. Keresétek meg a weben. Meg fogjuk, hogy Na most azért lett volna jó, ha ide egy, egy, egy férfi erőszakos csávó, mert hogyha van egy ilyen szó kapcsolat, férfi erőszak, nincs erőszak, hanem előtte van egy jelző, ez egy jelző szerkezet. A férfit, mint jelző, akkor van egy ilyen, hogy cigánydűnözés. Nem olyan nincs. Erre fölhördül ugyanaz a társadalmi közeg. Pontosan ugyanaz a, szó, az a társadalmi réteg, amelyik azt mondja, hogy állítsátok meg a férfi erőszakot. Én meg tudod, hogy mit gondolok? Hogy ahogy a bűnözésnek sincsen bőrszíne, ugye az erőszaknak sincsen neme. Ezt gondolom. Az erőszak rossz, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő követi el. Kivéve, ha szadom az játékban. Azt nem hívom erőszaknak. A szexben minden megengedhet. Még a nem erőszak is. A répnek nevezik a pornóba. De azok álmeg erőszakolások. Na, szóval... szóval a, szal... Megkérdeztem, hogy miért nem? Miért nem segítenek rajtam, aki... aki akit bántalmaz a varátnőm. És azt mondták, hogy... Forduljak máshova, biztosan vannak olyan civil szervezetek, akik a férfiakat segítik. Oh. És ki kérdeztem, hogy mondjon már telefonszámot. hadd hívjam föl. Hát ő olyat nem tud. De hát, hát hogy, hogy nem tud, hát mégiscsak ezzel foglalkozik. Szóval, hogy ők a ők nőket segítenek. És tudjátok, hogy mi ez a pont erőszak.hu. Ez egy férfi gyűlölő szervezet. Ez egy férfi gyűlölő szervezet. Egy valamire vagyok kurva kíváncsi. Csak akkor nem jutott eszembe. Meg kéne kérdezni a stoppférfierőszak.hu izé zöld, zöld számán, hogy mi van akkor, hogyha én meleg vagyok, együtt élek a barátommal, és ő bántalmaz. Akkor segítenek-e? Mert az férfi erőszak, valójában nem az volt az ő problémájuk, hogy engem egy nő bántalmaz, vagy ne, nem az volt a problémájuk, nem is pontosan, nem az volt a problémájuk, hogy én a bántalmazott férfi vagyok, az volt a problémájuk, hogy a bántalmazó nem férfi. Az volt a problémájuk. Mert kizárólag azt a bántalmazást tudják elképzelni, ahol a bántalmazó férfi. Na erre például kurva kíváncsi vagyok, hogy a stopférfi az segítene-e, hogyha a férfi is bántalmazó, meg a bántalmazás elszenvedője is férfi. Vagy ha mondjuk mind mondjuk Engem például, Engem például már vert meg a barátnőm. Jó, ez kurva nehéz elképzelni, hogy milyen az, ugye? <hants Avenged> Emelje föl a kezét az, akit már verte meg a barátnője. Itt vagyunk ketten, hárman vagyunk. Mi csak verekedünk. Négyen vagyunk. A Volt felesége, mert verekedtünk, de az. Négyen, azért vagyunk négyen, az azért valami. A verekedé... Nem tudom, tehát... Vere... Az... Én nem nagyon... Tehát, hogy ez ilyen, hogy verekedés, tudod. Ott valakit elvernek. Tehát hogy így... Én azt hiszem, hogy téged is a feleséged vertel. Csak így nem nagyon akarod ezt most így ízé, nem akartad most így felemelni a kettőt. Huskatussal ütölthet most. De én adtam neki pofont. No. <laughs> Első feleségem, nem a gyereke mondja. Tudjátok, hogy mi a legrosszabb a családon belüli erőszakban? Nem a verés. Nem a pofon. Hanem az, amikor, hanem, hanem, hanem az, amikor nem tudod Nem tudod, hogy, hogy, hogy, hogy mikor kapod. Tehát így folyamatosan, folyamatosan készültségben kell lenni, mert bármikor kaphatsz. Bármikor, bármikor üthet rajtad. Konkrétan fizikailag. És tudod, hogy mi a helyzet? Hogy egy kis csaj, tehát hogy így megfogod, oda, oda baszod, és talán megölöd vele. Nyilvánvalóan nem csinálhatsz ilyet. hogy nem tehetsz ilyet. Ezért tudod, mit csinálsz? Én elmondom, hogy én mit csináltam, amikor vert a barátnőm. Én magzatpózba vágtam magam, és a... egyébként már vertek meg engem utcán is. És akkor is azt csináltam. A perzsák. A perzsák, a perzsák, Siófokon. Az viccesem. Ja. Ö... Így összer álltam magam magzatpózba, igazából a vesédet tudják lerúgni. Tehát, hogy így magad alá húzod a fejedet, fölhúzod a térdeidet, így valamennyire védd a belső szerveidet, és akkor itt püfölnek. Így ütnek, és várod, hogy vége legyen. Csodálkozol azon, hogy így izé, hogy így... Például az a kurva érdekes, hogy azon csodálkozol, hogy miért, izé, miért csorog a nyálad. Vagy hogy hogy, hogy a nyálad. És sokkal később jössz rá, hogy az a véred volt. De igazából annyira szétcsap az adrenalin, akkor és ott, hogy nem érzed azt a sérülést, amitől vérzel. Csak az, hogy a nyálad csorog, és nem érted miért. Nem szokott. De nem vicc a családon belül, erről szak basszátok meg. És, ne, és, és nem törvényszerű, hogy izé, hogy... hogy hogy, hogy férfi erőszakoskodjon nőkkel. Kurvára nem törvényszerű. És a fam, a fam, ő is pofoszta. A nője puskatussal ütötte. Tudod, mit jelent az, hogy pofoszta? Hogy úgy adta vissza a nőjének, hogy baz meg a nője hatszor akkorát adott neki. Miért? Mert az ő fizikai ereje mondjuk kétszer akkora. Ni ne, nyilvánvaló, hogy eltörheted, mint egy kurkapálcát, ha akarod, mert erősebb vagy, mint ő. De az is nyilvánvaló, hogy nem fogod megtenni. Mert az erőszakhoz nem a, a fizikai erő az az erőszaknak. Az erőszaknak a fizikai erő csak olyan, mint egy kés a gyilkosságnak. És a akkor kés az nem, is... nem gyilkos fegyver. És akkor a passzív erőszakról, még nem is beszéltünk. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk tegyük fel egy férfi megver egy nőt egy családon belül. Az hogy kezdődik el? Az a folyamat. Az úgy kezdődik, hogy a férfi... Jaj, volt a Friderikusnak egy zseniális... Hú, erre rá kéne keresni, basszátok. Hú, basszátok. Pisírni, amíg megkeresek. Volt egy... Olyan, fi... Olyan, fi... Olyan filmje volt a, a Friderikusnak? Az valami... az valami zseniális volt. Képzeld el, hazajön a kisgyerek. Kisfiúgyerek. Papás, mamásat játszanak a kisgyerekek. És a fiúgyerek hazajön... És így előadja a kislánynak, hogy hol a vacsora, te szark, ribanc, kurva! Vagy valami ilyesmit, de ilyen, nem tudom én, ilyen 8 éves gyerekek. És, és így ízé, és így törzúz, meg így ütvág, és így fogja a babát, a kislány babászik, és így megfogja a babát, és úgy oda az ágylábához, hogy így leszakad a feje. Komolyan. A Friderikusz a 90-es években ezeket mutogatta. Hát ez volt a fogalma a Friderikusznak a családon belüli erőszakról, hogy apa megjön, anya otthon a gyerekkel, így várják őt szeretettel, de az apa részeg, és egyszerűen akkora, tehát úgy üti meg az anyut, hogy az anyu kezéből kiesik a gyerek, a gyerek feje ne kiesik az lábának, és leszakad. Ez volt a, tehát a Friderikus ezt a képet, tehát ezt a ké képet projektált a magyar társadalom számára a családon belüli erőszakra. Ez így történik, ez az érzelmi dinamikája. Tehát, hogy ez így. A, a, apa hazajön, anya szereti a gyereket, apa megöli mindkettőt, kész. És ez volt a vége, és akkor mondta, hogy így tégy hogy hogy az erőszak ellen, itt mit tudom. Tehát ez volt a, ez volt azt, hogy így volt fölépítve. Tudod, hogy ö, szerintetek mivel lehet nagyobbat ütni? Mondjuk jobbkézzel, egy sallert, vagy pedig mondjuk egy olyan, egy olyan mondattal, ami mondjuk úgy hangzik, hogy még te nevezett férfinak magad, még egy kurva gyereket se tudtál nekem csinálni. Na, melyik? Melyik izé? Melyik durvább? Melyik erőszakosabb? Melyik kegyetlenebb? Nem tudom, nem tudom. Biztos, hogy van olyan ütés, biztos, hogy Mike Tyson tud olyat ütni, ami nagyobb csattam, mint a második mondat. Biztos vagyok benne. Nem azt mondom, hogy ennél a mondattál nem lehet nagyobbat ütni. De azt is mondom, hogy ütöttek már családon belül kisebbet, mint az a mondat. Nem így mérjük az erőszakot. Mi az, hogy férfi erőszak.hu. És ez egy létező oldal. Volt egy reklámkampány poszterek, egy csomó helyen ki voltak rakva. Arról szólt, biztos emlékeztek rá, három személy volt rajta, egy apuka, fiatal apuka, fiatal anyuka és egy kisgyerek. Az anyuka és a kisgyereknek a fején egy-egy zacsi volt, az apuka mosolygott, a zacsin mosolygó arcok voltak. Az volt felette, hogy vedd észre, ha valami nincs rendben. Én kibaszottul fel voltam ezen háborodva, és azért voltam ezen kibaszottul felháborodva, mert csak ez az egy plakát volt, a család belüli erőszak ellen, és... Én annyit szeretnék elmondani, ez egy személyes dolog, de engem az anyám az egész gyerekkoromon végigvert, nagyon durván. És az anyám a kibaszta az apámat, körülbelül ilyen, hát ilyen 8-9 éves voltam akkor végleg. De úgy, hogy, úgy úgy, adta ott az apámat, hogy teljesen normál, viszonylag normálisan együtt éltek. Az apám nem egy erőszakos, egy simulékony ember alapvetően. És azt mondta neki egyik nap, hogy egyébként beadtam ellened a vállópert. Ez volt az anyámnak a mondata, majd még körülbelül 4-5 évet együtt élt az apámmal, miután elvált tőle és körülbelül 14-15 éves koromig folyamatosan vert az anyám. Bármiért, amit el lehet képzelni. Én reggel túl lassan ettem, akkor kaptam egy pofont, mert ő mindig elkésett a munkáiről, mert nem volt képes fölkelni időben ahhoz, hogy beérjen. És egy idő után már azért nem tudtam reggelizni, mert uh, ilyen győr, bölcsben volt a gyomrom, mert tudtam, hogy pofán fog vágni az anyám, mert nem eszem elég gyorsan, és már nem tudtam egy fél kiflit megenni reggel. És ezt én nekem 15-16 éves koromig el kellett viselnem. A megaláztatást, a verbális megaláztatást, a verést, és ezért számomra soha nem ütöttem meg tényleg soha egy nőt sem, és visszahatosan tisztelem a nőket, ennek ellenére, hogy az anyám így viselkedett velem, és, és ezért kipasszottul felháborítónak tartom, hogy ilyen plakátokkal kell szembesülnöm, nap mint nap. Úgyhogy ezt nekem meg kellett élnem, úgyhogy ennyit szedtem volna Nekem van egy nagyon szép esett tanulmányom egyébként, egy vidéki családról van szó, Ő nevelnek három gyermeket, és azt tudni illik, hogy az apuka rengeteget dolgozik, külföldre is kiér azért, hogy a családot eltartsa, de viszont az anyuka alkoholista, itt kezdődik a történet, és történik egy kis probléma, ugyanis anyuka napi szinten egy 4 liter volt megiszik, és kicsikét nem figyel, és felgyúl... kurva emberes, basz nekem! Én nem bírok meginni annyit! Én... Én nem bírok egy Az a lényeg, felgyúlad a ház, és az nagyon nagy tragédia, történik az egyik kisgyerek bennék. Na most egyértelmű, hogy ki a hibás, ugye az anyuka ebben az esetben. A történet a következő... Hát az anyukát is or mindenkit orvosi ellátásban részesítenek, majd apuka hazajön, és őt vonják felelőssége, és kap két év felfüggesztett börtönt. Azért ez elgondolkodtató szerintem, hogy akkor a jog most nem volt ott, de őt mondták felelősségre, hogy miért nem akadályozta meg a történteket, amikor tudta, hogy a felesége alkoholista. Mert ilyenkor legyen férfi a lábán, a talpán, a családfő. Ilyenkor legyen férfi a talpán. Jó, kurva kemény sztorik ezek. Kurva kemény sztorik ezek. Nézzétek meg ezt a plakátot alaposan. A plakátban nincs párja. Igen. Hát annak, hogy nincs párja. Igen. Jó. Hogy a... A plakát, Jó. jó. A... Ha... Ha, le... ha lenne női változata is a plakátnak, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Hogyha ki ahogyan létezne egy női változata is. De valószínűleg ez nem véletlen, hogy nincs. De hogy, de, hogy figyeljetek, de hogy nem azt figyeljétek meg, hogy a fater az mennyire. Mennyire, mennyire konform? Nagyon. Nagyon? Nagyon? Igen, igen. Azt ugye szó szerint ütős. Ezúttal akkor nem azt mondjuk, hogy a kurva anyját annak, aki ezt a plakátot csinálta, hanem, hogy a, hanem annak a kurva anyát, aki nem csinálta meg ennek a párját. Volt csak a feminista szervezetek, betiltották? Jaj, mert olyan erősek. Jó, egyébként Magyarországon tényleg, tehát mi erről beszélünk, itt, itt, itt, itt, itt azért még Most más a helyzet. De azért mit tűn, vannak olyan rém államok, mint Svédország, ami számomra Szaúd-Arábia után következik az ellenszenves országok sorába. Tehát tényleg tehát ide jön egy svéd baz, meg én inzultálni fogom és leköpni. Tehát, tehát ami megy, az megy, az, az, az, ha, ha igazak persze, a, a, a, amiket hallok, mert nekem vannak akik ismerőseim ott élnek, hát az borzalmas. Tehát ami Svédországban egy borzalmas. Tehát, ez, tehát az az tényleg ilyen kulturális baloldali terror. Én nem, ezért, és Norvégiából nem tudom. De igazából Breiviknek, Svédnek kellett volna lenni, és nem Norvégnak. Tehát ez, Amiről érdemes volna beszélni... Várjál egy kicsit, várjál egy kicsit, ezt megnézzük majd már. Ez itt, Kata a barátnőm. Lefeküdtünk. Én nem szeretek kotonnal kefélni. Teherbe esett. Neki most abortusza van. A nem kívánt terhesség elkerüléséért a férfiak is felelősek. Ha ön férfi, kölcse adója egy százalékát óvszerre. És hogy pénze ne vesszen kárba, húzza fel. Ez nem. Kata a barátnőm. <tos> Én nem szeretek Kotonnal kefélni. Teherbe esett. Neki most abortusa van. Egy pillanat. Ő Kata a barátnőm. Nem szeretek Kotonnal kefélni. Úgy látszik ő Ő nem, nem, nem, nem, ő nem, ő nem, ő nem, ő nem, ő nem ő értelmi fogyatékos. Ő neki nem, ő, ő nem, ő nem is, tehát azt neki, hogy Koton, és így néz. Ő, valójában elvégeztek rajta egy lobotómiát. Ilyenek a haza, ilyenek a magyarországi nők, hát ez van. Igazából megbaszhattam volna Kotonnal is, de szívesebben egy ilyen félholt nőstényt, szívesebben baszok Koton nélkül. Hát bocsánat, én kérek elnézés. Neki most abortusza van. Ez, ez stopp férfi erőszak, ez a, ez a hirdetés, ez a nőket ember számba veszi. Katától nem várjuk el, Katától nem várjuk el, hogy egyáltalán azt mondja, hogy Sanyikám, tehát nem szeretsz Kotonnal kefélni, nem megyünk el, hogy elköttesd magad? Vagy nem rakunk be egy pessáriumot belé jel. Nem, ilyenek eljárt ilyen föl sem erülnek. Nézd Katát! Mennyire öntudatos! Katát még nem szabadította fel a férfierőszak.hu. Paszom, ez annyira durva ez. Megismétlen. Ezek férfi gyűlölők. Hallgassd meg ezt a speech-et! Tehát Kata egy áldozat. Kata a neméből kifolyólag, alaphelyzetből áldozat. A férfi az meg egy állat. Egy, egy ember alatti állat. Ez itt, Kata, a barátnőm. Lefeküdtünk. Én nem szeretek otonnal kefélni. Teherbe esett. Neki most abortusza van. A nem kívánt terhesség elkerüléséért a férfiak is felelősek. Itt belép egy nő, és ő mondja el. Tehát itt... Itt belép egy nő. Ő mondja el, hogy... A nem kívánt terhesség elkerüléséért a férfiak is felelősek is. Tátkata is felelős volt-e szerint? Mi a faszon van az ékezetekkel? Ellopták a férfiak? Mind a hármat ellopta egy férfi? Férfi bűnözés. Loptak, erőszakolnak. Neki most abortusza van. Nem Kata döntött így, hogy abortusza lesz. De Katát miért nem hallgatjuk meg? Mert a lobotómió után már egyáltalán nem tud beszélni? Vagy miért? Kata, hogy mesél? Kata vagyok. Ez itt a barátom, Sanyi. Nem szeretem hakotonnal kefél. Nekem most abortusom van. Így döntöttem. Úgy döntöttem, hogy a, ezt a kis férget, amit belém petézett, kivágatom magamból. Mondja Kata. Vagy nem mond ilyet? Kata nem tanult írni-olvasni? Katát egy juhászkutya nevelte fel? De most komolyan! Férfi gyűlölők! Csávó viszont azért nagyon kis hangon mondta. Én nem így mondtam volna a Ez a kis hogy a csajom. Én nem szeretek kotonna kúrni. Hát megbasztom, bazzeg úgy maradt a faszomba. Jó, csak túl népszerű lenne, tehát nem háromszázan nézték volna meg eddig, hogyha hát te szinkronizáltad volna. Ha ön férfi költse adója egy százalékát óvszerre. Ha ön férfi kölcse adója egy százalékát óvszerre. Érted? Ők egy olyan civil szervezet, akik nem kérik az ön 1%-át. Ők azt kérik, hogy óvszert, ószert vegyen belőle. És hogy a pénze ne vesszen kárba, mert a férfiakra adásul Kapsiak azért húzza is fel, jó? Legyen szíves! Ebből, ebből süt a férfi gyűlölet. Egy a fér én arra, vagyok kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy mikor merészelne egy férfi szervezet, mondjuk ilyenek nincsenek, persze a feministák szerint mindegyik az, a, a saját klubjukon kívül, hogy mikor merészelne egy férfi szervezet, csinálni, me mikor merné megcsinálni ennek a kampányfilmnek a párját és levetíteni. És annak milyen következményei lennének? A, a, a nem kívánatos terhességek megszakításáért a nők is felelősek. Vegyen óvszert. Az önfelelősége is. Mondjuk egy ilyen. Egy ilyen felvilágosító film. Ki lennék üzetve a, az országból? Na jó, azért bazd meg. Bocs. Azért a férfi állat. És hogy először is kisenkárban. Húzza fel. El először is a férfi szőrös, bazmeg. meg. Itt kezdődik. Tehát jobban büdös és szőrös, jobban hasonlít a majomra. Míg a nő, míg a nő sima. Érted? Finom. Finom. Tényleg. A cigánynak barna a bőr, a zsidónak kampós, az orra, a férfi meg szőrös. Ellenzik az abortusz bármi nemű korlátozását. Jó, hát ez, ez már csak elvárható. Tehát, hogy, és mi van, várjunk egyébként, abba belegondolunk, hogy mi van, hogyha a magzat nő nemű? Ha férfi, akkor világos, hogy ellenezzük az abortusz korlátozását. Teljesen logikus. De mi van, ha a magzat tegyük fel nő nemű? És az abortusz során... Megölünk egy női magzatot. És mi van, ha sebész férfi? Hoppá! Férfi sebész kivágja ki ki a női magzatot. Az nem férfi erőszak. Pont hú. Na, még nem beszéltünk egy érdekes dologról ám. Nevezetesen, hogy az a fajta kulturális baloldal, ami. Várjál, addig nem dumálok, amíg, ha keresel valamit. De hol volt. Volt. Volt, volt itt nyitva egy ilyen mailbox. Az a da, bal fölül. Ja, igen, látom. Persí. Na. Hát, voltak most ilyen... Beszélj már, beszélj már a saját élményeidről, mert olyan nagyon durva élményeim nekem soha nem voltak a családon belüli előszakkal kapcsolatban. Jó, hát egyszer jeneket? volt ez a puskatusos dolog, de hát most... Jó, de a nők is így beszélnek én egyébként színe. arról, amikor a, a, agyba fölbeveri őket a férjük hogy jó, hát egyszer megcsinálta a Sanyi, mert akkor nagyon sokat ivott, de nem tehető Ez róla, jó jó ember, volt. rendes dolgos ember. Az, az már nagyon rég volt. Na meséjért, idézzük És szóval. én, én, én hoztam ki a sodrából a feleségemet. De tényleg <gül> Én hoztam ki a sodrából, és aztán ráadásul még meg is pofosztam, és akkor utána térden állva kértem bocsánatot tőle, mert, mert nagyon szégyeltem, hogy én... Férfiként megpofozok egy... Mert... <gül> az a poén egyébként, hogy tényleg így volt, basszátok, meg egyáltalán nem egy vicces sztori. Kurva szar volt. És soha büdös, hát persze, mert elviccelem. Soha büdös életben nem vertem egyébként nőt. Előtte se, utána se. Pedig előtte is volt barátnőm, utána is volt, második feleségem is volt, kisvaszon, minden volt. Kizárólag az első feleségemmel voltak ilyen testi inzultusok. És, és kurva szar volt. Na, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szar volt. Tehát az is szar volt, amikor, mit tudom én, ő nekem esett puskatussal, és az is szar volt, amikor én meg megpofosztam. Tehát az a poén, hogy mind a két alkalommal én jöttem ki rosszul a dolog. Az egyik az, hogy férfiatlan vagyok, a másik az meg, hogy erőszaktevő vagyok, a gyengébben szemben. Hogy pofosztad meg? Ököllel ütötted? Nem ököllel, tenyérrel, bazd meg. Ő meg puskatussal. Ő puskatussal. Stop férfi erőszak, basszátok meg! De valahol egyébként, hogy mondjam, tehát... Euh, én, én, én, én sajnálom őt mégis. <gül> Stockholm van. Na, a passzív... a passzív erőszakról nem beszéltünk. Gárdaniak van ez a darabja, a bor. Abba ilyen, hogy pofon vágja a nőt a férk, még ő érzi magát szarul. Igen, igen, egyébként persze, persze, persze. Na most, nőt verni, na most ezek a nők... Bár, nőt verni nagyon szar azért. Az, ér, az na nagyon szar érzés. Tehát kivéve, kivéve a nem szexuális soha... meg a játék, az, az más. Én mondjuk tőlem távol áll az ilyesmény. Soha, én soha nem ütöttem meg se férfi se nőd basszátok meg. Én, Tehát, hogy így én, ne, én, én nem tudom ilyen egy másik embernek az arcát ütni. Nem tudom. És szeretnék úgy meghalni, hogy nem tudom meg. Na, ö, szóval... Gondolkodtatok már azon? Azokon a... Mert hogy... Ezek a, ezek a férfi gyűlölő szervezetek, meg ezek az úgynevezett feministák tele vannak ö, sztereotípiákkal. De gondolkodtatok-e már azon, azokon a sztereotípiákon, amelyek a feministáknak, meg az öntudatos ö, szingliknek a meccetén található nőket jellemzik. Akik ezt is akarják, meg azt is. Elvárják, hogy a férfi a randim fizessen, sikeres legyen, előzékeny legyen, tehát az összes középkori ilyen... ilyen ö, a Kurva Kurvára yes. hímsoviniszta szokást, de ekközben pedig a... Pedig a, a a feminizmusnak a táljából is csipegetnek, és elvárják, hogy ők neki saját karrierjük legyen, és hogy őket, ön, ők nekik saját férfi beosztottjaik legyenek, és hogy ők a, tehát egy, egy teljes komplet férfi életet le akarnak élni, plusz egy teljes komplet női életet, és mind a kettőhöz való előjogokhoz ragaszkodnak. Na de ez hogy működik? Ez nem kettős mérce? Igen, ilyenkor mi zajlik? Amikor a... Amikor a, a jobb kezében van a stop férfi erőszaknak a izi, a kiadványa, a bal kezében meg a kozmó. Az milyen? Az milyen státusz? Na, erről van valami film. Mert én erre vagyok kíváncsi... Lesz, fi... le, le, le, le, lesz, lesz film. erről is. Arról, hogy a nők milyen állapotban vannak, és milyen, milyen kétségbeejtően szar állapotban vannak. Látom egyébként, van egy másik téma. Hogy van az, hogy a férfiak... Hogy van az, hogy a... Hogy van az, hogy a hogy a nőket, azokat szülni küldik, és a nők számára az, hogy őket szülni küldik, az ilyen sértő és lealacsonyító. De amikor a férfiakat dolgozni küldik, akkor az meg egy olyan egy olyan dicsőséges és nagyszerű dolog a férfinak. Ez például hogy a fazba van? Ezen gondolkodjunk már egy kicsit. Hogy a nő az azt éli meg, amikor elküldik szülni, küldik, kvázi elmet szülni, hogy ő most itt itt kiesik a karrierépítésből neki két vagy három év. Ami alatt a férfiak őt így beellőzik, és ez igazságtalan. Na ez nem biológia. Ez, ez szintiszt a szociológia. A biológia az arról szólna, hogy hogy abban teljesedjen ki, hogy szül. Ha már biológia. Ha már szóba került ez, hogy biológia. És azt gondolom, hogy mások az evolúciós szerepek. A férfi az egy, az egy támadó, principium. A nő az egy védelmező principium. Férjen ne értsétek, nem az a fasság, hogy a férfi behatol, hanem hogy a tudomány belehatol a természetbe. A férfi az sperma, sperma szóró, hintő, ő egy, ő, ő egy szántóvető. A, a nő az, az védelmező. A nő, az a, a nő a hátország, a férfi a front. És ez nem himsovinizmus, hanem ez a maga a természet. Az, hogy vannak férfi és női principiumok, az természettől való tény. Na, ez tagadja a feminizmus. Na, bár, bár, juh, bár, hát, Az mindágos, egész gender study erről szól, hát, ez csak egy, az... vár, ez egy történeti konstrukció, amit te most mondták, ez se nem biológiai, de még csak nem is kulturális, ez, ez, ez egy ilyen történetileg, időlegesen kialakult valami, amit a férfi uralom csinált meg. És egyébként ez, hogy az újbalos irányzatok azt mondják, hogy x dologra, amit azt hinnénk, hogy ez az emberi természet, egy történeti konstrukció, annak általában az a lényege, hogy ha, ma, ha történeti konstrukció, akkor itt és most így meg tudjuk rendeletileg változtatni. Jó, ez hát, az a Kommunisták így gondolkodtak. Abszolút. Abszolút. Ez teljesen ugyanaz, mint a sztálinizmus. Teljesen ugyanaz a kulturális baloldaliság a kultúra szintjén, tehát nem a gazdaság, kultúra szintjén, abszolút olyan, mint a sztálinista. Új embert létrehozni, teljesen eltörölni a múltat, a nemeket, mindent föl lehet cserélni és megváltoztatni azok szerint, az ideák szerint, amit ők úgy gondolnak, hogy az úgy jó. Érted? Ez, ez a kulturális baloldaliság. És nem tudom, egyébként most már szerintem. Mert most végig fogod mondani a mondani valódat, de Robi, van egy kurva érdekes téma, csak lehet, hogy ez egy újabb alkalmat viszel. És most ez egy kérdés, hogy most beszéljük róla, vagy egy egész alkalmat szálljunk, hogy az a kulturális baloldal, ami ilyeneket nyomat itt Európában, hogy izé, hogy feminista ovoda, meg gyerekeknek semleges nemű, meg mit tudom én, hagyományos nemi szerepeket felcserélni, meg hasonlót, Ugyanakkor az meg ugya, védi az iszlám bevándorlókat meg ezeket, akik csadorba járatják és ki akarják az, vágni a csiklóját. védik, mert csak az európai fehér férfi lehet ám a geci, sí, de én nem, so de ez, ez kurvára így nem, de ez kurvára így van. Ez, hát, ez, ez, a poli, ez egész kulturális baloldal megérdemelne önmagában egyestét a feminizmuson kívül is. Pusztán azzal, hogy nem lát el az Orra hegyénél tovább. De komolyan, a saját csiklójáig nem lát el, és ezért fogják kivágni téged egy kultúrás balos kétszeresen fasiztálsz. Egy nőellenes vagy, muszlimellenes vagy. Egyszerre a kettőt bazd meg. Mert neki valahol ez a két dolog, ez olyan nagyon konzisztensan, összeillik. De, de, de, lassan ez már csak Magyarországon. Tehát az, az igazság nem, hogy nyugat-európában, Kádiniába, Kádiniás meghaladni, nyugat-európában, Angliában tesz kurvára, megy, kurvára, megy, kurva. Épp az hogy Magyarországon nem, mert itt az Orbán kormány visszahozott egy 20 évekbeli as, -as években lézé. Jó, de jó, ez... de, jó, de, te is tudod, hogy izé a stopérpérő szakot azt nem izé, azt, azt nem befolyásolja. A nyugaton a rengeteg van. ilyen van. Tudod, hogy följelentett jelentett a, a szexuális zaklatás. Ezekről nem beszélünk. Megdicsérem a kolleganőmet az meg, hogy mit csinós, az jelentett szexuális zaklatásért. Jó, ez a 90-es években ment kurvára, de még máig azért ez a dolog nem zárult le. Na, következő, akkor vigyük végig a női témát, mert egyébként csak negyed óra van, a következő alkalommal beszélgethetnek a politikai korrektségről általában, és azon belül a muszlim, meg egy csomó minden dologról. Most, miről, miről beszéltem, mert én már nem emlékszem. Hát az meg, hogy a női és a férfi principium. Ja igen, a női meg a férfi principium. Arról van szó, hogy a férfi minden szívdobbanásával megtermel százezer spermiumot. Minden szívdobbanásával. A nő az egy hónapon keresztül védelmez kettő darab petét. A nő védelmező. A férfi az meg támadó. A férfi behatol. És ez ez egy mélyebb és ősibb tudás, mint, mint bármi, ami a történetben tudható. Mert ez igazából még csak nem is történeti tudás, hanem ez egyfajta mély analógiás tudás. Egyszerűen a, a törzsnek, vagy a csoportnak, annak két, két pólusa van. Van a belső, és van a külső. Kívül egy fal van. Belül egy tűz. A tűz adja a meleget. A tűz mellett játszanak a gyerekek. A tűz adja a biztonságot. A tűz a falu közepén van. A tüzet vigyázzák a nők. A falu szélén kívül van a határ. Az a mestje. A határon hideg van. A határon háborús helyzet van. A határ az, az nem stabil, nem állandó. Mozgásban van. Kitolódik, visszatolódik. A határt védelmezi a férfi. Ezek a szerepek, ezek ősibbek, nem a feminizmusnál. Ezek a szerepek, ezek a szerepek egyidősek az emberiséggel. Ne Mindenféle stopférfi erőszak.hu portálok jönnek, meg mennek ezek a szerepek örökké így lesznek. Ezek változatlanok. És ebben nincsen semmi himsovinizmus. Ez a mai ez egy olyan világ, amelyben a férfiak elnőjesednek, és a nők elférfiasodnak. Valóban. Én például el tudom képzelni, hogy néhány évet szívesen maradnék otthon a gyerekemmel. És nem gondolom azt, hogy ez megalázó lenne. És azt is el tudom képzelni, hogy a feleségem meg szívesen menne dolgozni. És nem gondolom, hogy az, hogy az olyan gyalázatos vagy borzalmas lenne. De soha az életben nem vetemednék arra, hogy tagadjam azt, ami az emberi faj létezése óta állandó. És megmásíthatatlan. A férfi háborúra termett. Ez ma a gazdaságban zajlik. Ma a gazdaságban a piacon zajlik a háború. A nő védelmezésre termett. A nő a bázisban van, a tűz mellett van, a gyereket neveli. A férfi ezt a nemzedéket őrzi, az a nő a következő nemzedéket növeszti. Érthető? Amikor a, de ha ezt úgy fogalmazom meg, hogy a nőhelye, akkor az a konyhában van, akkor ez ilyen nagyon primitíven hangzik. De az alapjánál, a gyökerénél, ha tapintod, akkor azt fogod találni, hogy ezek a legősibb principiumok, alapok. Ezekre az alapokra épül az emberi faj, az emberi civilizáció. Na most a mai kor az egy elférfiasodott kor. Nem volt mindig ilyen. Voltak fe feminín korok is. A mai kor az egy nagyon férfikor. Miért van az, hogy a TV2 műsorának az a címe, hogy aktív? Mert a mai kornak az aktivitás az a alapvető értéke. Miért nem lehet egy, egy TV műsort eladni azzal a dumával, hogy passzív? Nézze a passzívot! Mert a passzivitás az rossz, ugye? A passzivitás az gyöngeség. A passzivitás az... az az megvetendő, a, passzi, a passzív az ugyanott marad, az, azzal mire megyünk? De mert a mai kor nem érzékeny a passzivitásnak az értékére. Mert az aktív az hódít, de a passzív az megőriz. És a passzívnak ugyanúgy megvan a szerepe, és legalább olyan fontos szerepe van, mint az aktívnak. Csak a mai kor az aktivitást preferálja. Ezért a mai kor egy férfi kor. Ezért a nők elférfiasodnak. Egyszerűen ezek a feministák, ezek elirigyelték a férfiaktól az aktivitásukat. Mert bedőltek a korszellemnek. Mert nem tudnak befelé figyelni a saját természetük hívó szavára. Ezért egyszerűen elkunyarálják a férfiaktól a piacot, a sluszkulcsot, már nem a mázsatéri piacot, vagy a nem téna a nagyvára, a, a nagyvára téri piacot, azt nem. Hanem a, a tőzsdét, így mondom. Csányi Vilmos etológus ezt mondta. Azt mondja, meghívtak engem a feministák egyszer egy vitára. És mondtam nekik, hogy de miért ezekben a szörnyű macsó fogalmakban és értékekben gondolkodnak? Ők maguk, a feministák. Miért férfi tulajdonságokat és férfi értékeket akarnak maguknak? Miért nem a női kultúrát és a női értékeket próbálják propagálni? Mondta Csányi a feminista. Mondom, mellett küldve a Hát fasiszta náci. Szóval, hogy a, arról van szó, hogy egy... Azt mondjátok meg, hogy egy gyereket felnevelni az miért alávalóbb dolog, mint egy céget vezetni. Ja persze, ha itt teszem fel a kérdést, akkor mindenki így ingatja a fejét, hogy hát nem alávalóbb, hát miért lenne alávalóbb, hát kimondta, hogy alávalóbb. De a társadalmi presztizse, az vajon milyen? Mekkora? Mekkora annak, ha egy céget vezet és mekkora annak, egy gyereket nevez? Én büszkén tologattam a Flórát, emlékszel? nem ment a babakolcsiai... Én mentettem meg a gyerekedet. Na, állok mi? ezzel a hülyével az izé előtt, a moszpa télen, és mászegy kilazul a kurva kocsi, és így elindult így a f... baz meg, és ő vette és így rohantunk a flóra után, hogy ki ne menjen az út testen. De ez már rég volt. Jó, de ő, szóval arról van szó, hogy ha te nevelnéd a, a lányodat ö, minden nap, tehát így, életmódszerűen nevelnéd a lányodat, akkor hidd el, hogy a babakocsi tologatás közben nem büszkeséget érezni, hanem frusztráltságot. Így, hogy időnként megkapod a flórát, és így tologathatod a babakocsit. Másfél évig együtt voltunk. Minden nap tologattam a babakocsit, Egyébként kurva sok ilyen fiatal anyukkal elkezdett velem hirtelen rokon szembezni, tehát igazából még volt egy jó, ez ilyen működik. aspektus ja, sem. Ja. Nem, nem, nem, én, én szerettem, én nem, nem szégyeltem. Volt hogy a sört vetettem oda, az a baba kocsiba értes. Szóval, kurva, de jó volt. Tehát én nem, nem, nekem az jó. nem volt cikk. Pelenkáztam is a flórát rendszeresen, bazd meg éjszaka többször fölkértem, nem, nem, nem volt ez gond. Nekem ott kezdődik a gond, amikor jön a feminista meg, és akkor, hogy ne mondjak macsó vicceket, meg a szóhasználatom ne legyen, meg átírja a történelmet, meg mit tudom, tehát te, totalitárius gondolkodás, ez egy totalitárius gondolkodás, pontosan ugyanolyan, mint a sztálini bazmeg, meg a hitleri, tehát az, hogy feminista tudomány, meg az egész, az pont olyan, mint hogy nordikus ária fizika bazmeg, meg, meg micsurini biológia, pontosan ugyanakkor ugyanolyan. a fasság. Tehát nem csak arról van szó, hogy ugyanannyira totalitárius, és ugyanannyira az ilyen ö, a, a világot, a világ teljes, teljes magyarázatát egyetlen egy elméletre vár. Ami soha van. nem működött ja. az életben, a történelem során soha. De nem csak arról van szó, hogy ennyire totalitárius, ha, meg, meg, meg ennyire, ennyire ö, egydimenziós, hanem arról van szó, hogy... hogy ö, Ugyanolyan sötét dogmákon alapul. Tehát arról van szó, hogy mi vagyunk a forradalmi élcsapat. Miért? Mert erre a kérdésre nem... Te, erre, erre, mert erre a dogmára nem teszed fel a kérdést. Nem kérdezel rá. Különben Beria eltárs golyót ereszt a fejedbe a picsába. Érted? De így működnek a totalitárius rendszerek. Tehát, hogy így... Arról van szó, hogy a nők... Csak a nőknek szabad. Tehát a nő... Hogy mondjam? Mert, mert így bánunk a nőkkel, a láttátok Katát. Tehát most így, ettől a katától ki fél? Hát senki se tud félni. Hát hagyd szabadjon neki Sztálin... is, Stalinos játszani, na! Hát most... Majd akkor mi lesz maximum? Mi lesz? Kicsordul a szája, a szélén? Vagy mi lesz? Mi tud történni? Hát így is lobotómiát követtek el rajta, baszot. De, de ért, értitek, hogy miről beszélek? De ez volt az a reklám, ami a nőket abszolút nem vett ember számba. De így gondolkodnak, az, el, az elférfiasodott nők, akik olyan erőszakosak, mint a férfiak, mert elirigyelték az erőszakot, és elirigyelték a háborút a férfiaktól, azok így gondolkodnak azokról a nőkről, akik még nincsenek felszabadítva. Mint a növényekről. Láttátok Katát? És ők fel akarják szabadítani Katát. először is Katán elvégeztek egy lobotómiát, hogy legyen mit felszabadítani. Vigyázz, az meg, miket beszélt, mert rendeletileg megvonják a pinát a szától. Szóval, szóval arról van szó, hogy, hogy a nők azok betörnek a férfi, férfi, férfiak frontjára és elkezdik védelmezni a, a határokat. A férfiak mellett vált válnak vetve, de közben a tűzre is kell figyelni, hogy a tűz ki ne aludjon, rohannak vissza a tűzhöz. Ragnak a tűzre, megint rohannak visszaharcolni a frontra. És megint vissza a tűzhöz. Eközben szarrá frusztrálják magukat, nem tudnak jól teljesíteni a tűz mellett se, és a fronton se. És nem azért, mert bármelyikre alkalmatlanok lennének, hanem azért, mert mindent akarnak. Tehát arról van szó, hogy, hogy, hogy ő ő azt elvárja, hogy tisztelt. Ő ugyanannyit ér, mint te. Ő ugyanazt a pénzt megkeresi, mint te, és lerakja, mint te. De te engedd előre az ajtóban. Segítsd fel a kabátját, amikor föl, fölkel és fölkezd. már nem tört el a válla, tehát mozog. De segítsd fel a kabátját, mert ő attól érzi műnek magát. De a, de a, de a következő percben már versenyez veled. Már többet akar keresni. Már, már frusztrált akkor, hogyha te tartod előtt de a vacsorát azt fizest. De a taxit azt fizest. És hát a leg... Hát teljes tudatzavar. Teljes szerepzavar. Teljes identitászavar. Így egyszerre igazából minden kell. Minden kéne. És ez a ez azért van, mert a, fér, mert a nők miközben Szociálisan férfi mintákat másolnak, közben a saját természetük, a saját lényük állandóan visszarántja őket a női szerepekbe. A természet harcol a kultúra ellen. És a nők megfeszülnek. De közben mindent akarnak, és egyre erőszakosabban. És egyre jobban követelik a mindent. Úgyhogy ők mindent teljesítenek de közben semmit sem igazán, semmit sem teljesen. Halálosan frusztráló lehet, és a férfiaknak pedig kibaszott nyomorúságos ezt elviselni. Az az igazság. Kibaszott szar. De hát így mind a kettő tacsra megy. A jövő héttől ezt folytatni fogjuk ezt a témát, van mert van film. itt, bőven van itt, film még miről még beszélni. Itt, nem? Búcsúzza, még ezt a nem megmutatjuk a, azzal kapcsolatban, hogy megelőlegezzük, hogy a jövő héten miről lesz szó, és hogy csak annyit akartam mondani, hogy sajnos a mai világban egy kevés nő engedheti meg magának, hogy otthon maradjon. Ez a baj. Tehát, hogy ezt nem a nők találják ki elsősorban. És nem, nem kizárólag ők a hibások, ezért és nem minden nőre jellemző Igen, ez egyébként egy külön téma, tehát az is igaz, hogy, hogy elmegy a... szülni, és akkor kirúgják a munkahelyéről, meg mit tudom én, tehát persze. De nem, meg el kell, hogy menjenek mellók. Na az várjunk, az várjunk, várjunk, várjunk, csak egy pillanat. Mindig, amikor mindig arról beszélünk, tehát amikor a nőknek az, az esélyegyenlőségéről beszélünk, mindig arról beszélünk, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, igaz? És ez rendszerint elhangzik a kibaszott feministák szájából, hogy a nők, azok kevesebbet keresnek, meg lehet nézni a statisztikákat, meg az átlagokat, meg a számokat, hogy hogy keresnek a férfiak és hogy keresnek a nők. Akkor viszont én feltenném azt a kérdést, hogy hány, hogy hány férfi kerül az utcára, nem úgy az utcára, hogy otthonról a felesége kibassza, hanem hogy hány férfit bocsájtanak el úgy, hogy a picsába elküldik, és hány nőt? Hány, férfi, hány férfit építenek le a munkahelyén, és hány nőt? Nyilvánvaló, hogy vannak olyan szakmák, amelyek elférfiasodtak, és vannak olyan szakmák, amelyek elnői esettek. Például a broker szakma az elférfiasodott. Ettől, ettől a ténytől a feministák epéthánynak. Ők is akarnak venni és eladni. Ők is részt akarnak venni a harmadik világ nyomorú, nyomorús, nyomorúságosabbá, és még nyomorúságosabbá, és még nyomorúságosabbá tételében. Ők egyenjogúak a világ kiszipolyozásában. De például a tanári szakma, például a bírói szakma, de még számos más szakmát mondhatnék, amelyik nagyon keményen elnői esedett. És vajon miért? Általában el lehet mondani, hogy a közalkalmazotti közhivatalnoki szakmák azok elnői esedtek, és a piaci szakmák, azok meg elférpiasodtak. Mert ott a harc, de, ott meg a... De ez tök természetes, ez tök normális. A, a, az a állom, brokering... állama férj, aki eltartja a szét családot... Érted az állama a férj az országa feleség, ez az igazság. <gül> ja, ja, ja. Na most a, a brokering cégtől el tudsz menni szülni? Nem tudsz. Hát erről van szó. De brókeringcégnél dolgozni, azt igen, de szülni, azt is igen. De közalkalmazottak lenni, na azt nem, meg tanár, azt nem. Nem teljesen logikus, és nem teljesen értelemszerű, hogy azokat a szakmákat a nők töltik be, honnan el lehet menni szülni, és az állam visszaveszi őket a szülés után? És nem teljesen logikus, és nem teljesen észszerű, hogy azokat a szakmákat meg férfiak vezetik, akik nem mennek el szülni? Kérdez meg erről egy öntudatos nőt. Egy olyan öntudatos nőt, aki azért elvárja, hogy fölsegítsék föl, föl a kabátját, természetesen, meg hogy előrengedjék az ajtóban. Tudod, mit fog mondani? Hogy ugyanannyi jogot és lehetőséget a nőknek, és női kvótát a brokering cégeknél is. Ezt fogja mondani. Nincs itt valami kurva nagy tévedés, nincs itt valami kurva nagy aránytalanság a fejekben. De persze a legegyszerűbb a társadalmi problémákért hibáztatni egy csoportot. Megtalálni a cigányokat a bűnözésért, megtalálni a férfiakat az erőszakért. Ők a felelősek, és akkor a probléma tulajdonképpen már rá is van ruházva egy csoportra. És már a, a, a, a mi már le is került a teher, meg a felelősség és minden más náci vagy én ezt nem fogadhatom. Az azt akartam t -t. mondani, hogy ö, egyébként a pénzügyes szakmai is eléggé el van nőiesedve, tehát egy bizonyos része az, azért teljesen el van nőjesedve. Tehát, hogy bemész egy például egy közgazdasági szakközépiskolába, és nem látsz, mit tudom, egy 20 fős osztály, és van két fiú. Ennyi. Jó, az a kérdés, hogy ezek közül mennyien kötnek ki a piacon, és mennyien kötnek ki az állami szektorban. Azért a. a, a tehát. Sokan elmennek vagy banki. Lehetséges, lehetséges. Én azt látom, én, én azt látom hogy, a, hogy a nők kurva nagy bajban vannak. És hogy mekkora bajban vannak a nők a saját szerepeikkel, amelyeket nem tudnak végrehajtani, és ami, ami, amikkel megfeszülnek, mint Krisztus a kereszten, az jól illusztrálja a következő film, amit mindjárt megmutatunk, várjatok. Egy kis részlet az Egekura című filmből. Soha. Nem. Soha? Nem. Soha nem nősül meg? Nem. Nem akar gyereket? Semmiképp. Soha? Soha. Ez olyan bizarr? Igen. Igen, bizarr. Számomra nincs értéke. Tessék, adja el nekem. Mit? Adja el a házasságot. Jól van, szerelem? <gül> Stabilitás, hogy valakire mindig számíthat. Hány stabil házasságról tud? Valakivel beszélgethet, leírheti vele az életét. Sok emberrel beszélgethetek, mi több ez így is marad. <gül> És az, hogy nem egyedül hal meg? Gyerekkoromtól kezdve azt láttam, hogy minden nagy szülőben öregek otthonába adtuk. A szüleim is ott végezték. Ne átassa magát, mind egyedül halunk meg. Viszont az öngyilkos szektások San diego az üdítős sportcipősök, nem voltak egyedül? Vannak lehetőségek? Ó, baszki. Ryan elhagyott! Semmi baj. Ah, Jól van. Jól van. Jól van. Semmi baj. Na, jó. De... Szia! Uh, Nethely, ő Alexa barátom. Ő Neteli. Nem akarok zavarni. Elnézést. Nem, ugye semmi baj. jó vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Javaslom, hogy menjünk a szobánkba, és frissítsük fel magunkat. Vagy inkább ígyunk. ez a beszéd. Azt hiszem, hogy ennél, ennél szebben nem lehetett volna illusztrálni azt, amit mondtam. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez, ez, ez itt volt a megtestesült csődje annak, amiről, amire próbáltam utalni. Amiről eddig szó volt. Én azt javaslom, hogy innen folytassuk a jövő héten. Van még miről beszélnünk. Ez volt az Apu Azért Tizik Mertes a rendezvény sorozat. Eheti adás a jövő héten 2-6-8-ig újra találkozunk. Sziasztok!